Principele Rezumat Lectura Liviu Damian Introducere Ce am de câștigat? Află de ce trădarea și cruzimea pot fi la fel de utile ca integritatea și bunătatea. Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unii lideri autoritari să rămână la putere în ciuda abuzurilor asupra drepturilor omului și a încălcării legilor internaționale? Machiavelli ar spune că secretul stă în măestria lor, în jocul politic al puterii. Acest rezumat îți prezintă ideile esențiale dintr-un manual de strategie politică scris acum 500 de ani. Vei afla ce spune Machiavelli, ce trebuie să faci pentru a deveni conducător și cum să-ți menții poziția. Mai mult vei înțelege că, pentru un conducător, scopul scuză mișloacele, inclusiv cruzimea, războiul și trădarea, dacă acestea ajută la menținerea puterii. Politicieni, precum Benjamin Franklin și Napoleon, au fost influențați de gândirea politică a lui Machiavelli, iar după ce vei parcurge aceste idei, s-ar putea să observi și tu comportamente machiavelice la liderii actuali. Capitolul 1. Cum să păstrezi un principiu nou cucerit pentru a-și păstra noul teritoriu, un prinț trebuie să-i facă pe supuși să se simtă apreciați și, în același timp, să se apere de rivali. Mută-te în teritoriu pentru a le arăta localnicilor că ești prezent și implicat. Dacă nu te poți muta, trimite coloniști din poporul tău pentru a impune cultura proprie. Susține liderii slabi din jur pentru a forma alianțe împotriva dușmanilor puternici. Acționează preventiv. Oprește rivalii înainte să devină o amenințare serioasă. Exemplu negativ. Ludovic al XII al Franței a cucerit nordul Italiei, dar a pierdut rapid controlul, fiindcă a ignorat aceste reguli. Capitolul 2. Tipuri de principate Principatele pot fi ușor de cucerit, dar greu de guvernat, cum e Franța, unde nobilimea are putere proprie. Greu de cucerit, dar ușor de condus, cum a fost Persia, unde toți erau supuși unui singur conducător. Alege sistemul potrivit în funcție de circumstanțele și abilitățile tale. Capitolul 3. Norocul și virtutea Un prinț are nevoie atât de virtute, curaj, caracter, inteligență, cât și de noroc pentru a obține și păstra puterea. Exemplu, Romulus a fost forțat de noroc să fugă din orașul natal, dar și-a demonstrat virtutea, întemeind Roma. Dacă obții puterea prin noroc, de exemplu cu sprijinul unui protector, Trebuie să acționezi rapid pentru a construi baze solide și a-ți controla armata. Capitolul 4. Răutate versus sprijin popular Puterea poate fi obținută prin cruzime, dar trebuie aplicată rapid și într-o singură lovitură, apoi diminuată. Prin sprijinul poporului. Făi pe oameni să se simtă datori față de tine. Deși cruzimea poate fi eficientă pe termen scurt, sprijinul popular... Oferă stabilitate pe termen lung. Capitolul 5. Arta războiului Diplomația este utilă, dar războiul este esențial pentru a păstra puterea. Exersează constant arta militară. Țineți armata pregătită și disciplinează-te pe tine însuți. Studiază comandanții celebri. Alexandru cel Mare l-a studiat pe Achile. Cezar pe Alexandru. Capitolul 6. Evita mercenarii și trupele auxiliare Mercenarii luptă doar pentru bani, sunt nesiguri și lipsiți de loialitate. Trupele auxiliare aparțin altui prinț, dacă pierd, ești cucerit, dacă câștigă, te vor subjuga. Cel mai sigur e să ai o armată compusă din proprii cetățeni loiali ție. Capitolul 7. Generozitate versus zgârcenie Generozitatea excesivă duce la faliment și taxe mari, care te fac curât, folosește generozitatea pentru a obține puterea, dar după ce devii prinț, fii cumpătat. Mai bine ești perceput ca zgârcit și scazi taxele decât să pari generos, dar sărăcești statul. Capitolul 8. Cruzime cu măsură E bine să fii temut, nu iubit. Frica e mai constantă decât dragostea. Exemplu Hannibal a avut succes pentru că a fost nemilos și a menținut disciplina armatei. Dar nu fi urât, nu ataca oameni nevinovați sau nu confisca proprietăți la întâmplare. Capitolul 9. Înșelăciunea și imaginea publică. Fii ca un leu puternic, dar și ca o vulpe, viclean. Nu trebuie să-ți menții mereu promisiunile, doar să pari onest. În relații externe, alege o tabără și rămâi fidel. Indecizia atrage nenorociri. Capitolul 10. Consilieri înțelepți. Alege consilieri care compensează ce-ți lipsește. Plătește-i bine, dar supraveghează-i. Dacă nu sunt loiali, elimina i Nu accepta sfaturi necerute. Tu decizi când și pe cine întrebi. Capitolul 11. Soarta favorizează pe cei îndrăzneți. Norocul controlează jumătate din viitor, dar cealaltă jumătate e a ta. Pregătește-te pentru schimbările inevitabile. Construiește diguri împotriva viitorii. Când vine vremea, acționează cu curaj. Indecizia este mai periculoasă decât riscul. Capitolul 12. Armele proprii versus cele străine Orice stat are nevoie de forță militară pentru a se apăra. Machiavelli clasifică tipurile de armate astfel 1. Proprii, formate din cetățeni loiali, sunt cele mai sigure și eficiente 2. Mercenari, luptă pentru bani, nu pentru cauză, sunt inutili și periculoși 3. Auxiliare, trupele altui prinț, pot deveni stăpânii tăi 4. Mixte, combinații între cele de mai sus, dar tot nesigure Concluzie un prinț înțelept se bazează doar pe armata proprie. Capitolul 13. Armele auxiliare sunt la fel de periculoase ca mercenarii. Exemplele din istorie arată că orice prinț care și-a pus în în trupe străine a pierdut. Papa Iulius al ii a câștigat cu trupe proprii, nu cu auxiliare. Cei care s-au trezit în trupe străine au ajuns subjugați de acelea. Machiavelli avertizează. Cine nu-și face propria armată, își construiește propria ruină. Capitolul 14. Arta războiului e esențială pentru prinți. Un conducător care ignoră războiul nu-și va păstra puterea. În timp de pace, un prinț înțelept studiază strategiile trecutului, își întărește corpul și mintea, cunoaște terenul patriei, își disciplinează armata. Un prinț care nu studiază războiul e ca un cârmaci care nu știe vânturile. Capitolul 15. Realismul politic versus idealuri morale Machiavelli critică filozofia politică idealistă. El afirmă că un prinț nu trebuie să fie neapărat virtuos, ci să pară virtuos. Calitățile morale tradiționale pot dăuna în guvernare. Mai bine să fii eficient decât să fii bun. Exemplu. Mai bine să fii temut decât iubit, dar nu poți fi ambele. Capitolul 16. Generozitatea te poate ruina un prinț generos va fi forțat să mărească taxele, va deveni nepopular. Zgârcenia, deși criticată, este mai utilă, te ajută să administrezi bine resursele. Regula lui Machiavelli Folosește generozitatea doar când vrei să cucerești ceva. După aceea, fi cumpătat. Capitolul 17 Frica este mai sigură decât dragostea Oamenii sunt nestatornici, ipocriți și interesați vor sta lângă tine doar când le convine. Frica menține ordinea, iubirea nu. Totuși, avertizment, evită ura, nu fi crud fără sens. Concluzie Ca prinț poți fi milos sau crud, sincer sau înșelător, dar trebuie să faci tot ce este necesar pentru a-ți consolida puterea. Nu există taburi în lupta pentru conducere. Capitolul 18 Cum și când să fii viclean? Un prinț nu trebuie să-și țină mereu cuvântul dat. Promisiunile se încalcă atunci când condițiile s-au schimbat sau când adversarul nu le mai respectă. Un conducător trebuie să fie leu, puternic, dar și vulpe, viclean. E suficient să par virtuos. Realitatea poate rămâne ascunsă. Trebuie să te arăți religios, onest și drept, chiar dacă în secret ești oportunist. Capitolul 19. Cum să eviți ura și disprețul? Două lucruri îți pot distruge domnia. 1. Ura poporului, dacă ești perceput ca tiranic sau imoral. 2. Disprețul nobililor, dacă pari slab sau incompetent. Cum te ferești? Nu le lua oamenilor bunurile și onoarea. Nu te arăta schimbător, fricos sau ușuratic. Dă dovadă de măreție, fermitate și înțelepciune. Capitolul 20 Cetățenii înarmați versus cetățenii dezarmați Un stat care își dezarmează poporul devine slab și temător. Armele dau încredere cetățenilor și întăresc loialitatea față de prinț. Cetățile fortificate nu te vor salva dacă ești urât de popor. Mai bine ai încredere în oameni decât în ziduri. Capitolul 21. Cum să-ți câștigi prestigiul un prinț trebuie să inițieze proiecte mari, reforme sau campanii care să aducă faimă, să se implice în conflicte externe pentru a-și afirma curajul, să ia mereu partea uneia dintre cele două tabere, nu rămâne neutru. Exemplu, Papa Iulius al II-lea a acționat în Drăzneț, fără a aștepta aprobarea aliaților. A avut succes. Capitolul 22. Alegeți cu grijă consilierii. Alege oameni integri, loiali și competenți. Un consilier rău te va compromite în ochii tuturor. Oferă libertate consilierilor să-ți spună adevărul, dar nu accepta lingușala. Cel ce nu-și cunoaște slăbiciunile, nu le va putea compensa prin alții. Capitolul 23. Cum să eviți lingușitorii? Lingușitorii îți pot distruge domnia fiindcă te deconectează de la realitate. Permite criticile doar în momente și contexte alese de tine. Încurajează onestitatea, dar păstrează autoritatea absolută în decizie. Capitolul 24 De ce unii prinți își pierd puterea? Când un prinț își pierde puterea, fie nu și-a prevăzut pericolele, fie a fost ezitant sau inactiv în fața crizei, fie n-a fost iubit, temut sau respectat. Succesul sau eșecul reflectă caracterul și pregătirea liderului. Capitolul 25 Soarta este o forță, dar nu totul. Fortuna, norocul, guvernează aproximativ jumătate din viața noastră. Cealaltă jumătate ține de voință și acțiune. Un lider pasiv este copleșit de nenorociri. Un lider activ, curajos și adaptabil înfruntă soarta. Fortuna e ca o femeie. Îi place să fie dominată de cei îndrăzneți. Capitolul 26 Machiavelli cheamă un lider care să salveze Italia. Ultimul capitol este un apel pasional către un prinț italian să libereze patria de dominația străină și corupție. Folosește sfaturile din carte. Fi curajos, modern și hotărât. Ridică-te deasupra intereselor personale și salvează gloria Italiei. Concluzie generală Pentru a conduce, trebuie să fii realist, strategic și neiertător când e cazul. Nu e vorba despre moralitate, ci despre eficiență. Virtuțile sunt utile doar dacă te ajută să menții puterea, iar când nu o fac, trebuie lăsate deoparte. Ai ascultat un rezumat ad-books în lectura lui Liviu Damian. O carte în câteva minute, un pas mai aproape de înțeles. Ideile bune nu expiră